Geleefd is ons blaai na Filippense hoofstuk 3. Ons is bezig om dier hierdie aangrypende brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Filippi te gaan. En vandag bij hoofstuk 3 sien ons iets besonders. Ons sien wetloop, ons sien een ruiltransaktie wat plaas vind. ons sien een kykje, op die eeuwigheid, op dit wat vir ons voorlee. En mag die Heere vanuit hierdie gedeelte ons vandag op nie toeris vir ons eie wetloop en vir ons eie prioriteite en die keeses wat ons in ons eie levens maak. Ie ken nou die die thema van hierdie boek, dat hy die gemeente vanuit die tronk bemoedig en ek wil amper se hulle bluimoedigheid in die Heere bevorder. Vandaag hoor ons hoe Paulus praat oor sy geschiedenis, maar let weer op na die woordkie verblij wat in die gedeelte gebruikt word en let bykie op na die, die onderscheid wat hy maakt tussen die eerste deel waar hy as het ware sy CV geef dit wat vir hom belangrijk was en kyk of hy, of hy kan raak sien, wat is nou na um, die eerste fase van sy lewe van dat hy Jezus ontmoet het wat is nou belangrijk in sy lewe wat behoort belangrijk te wees in jou en my lewe nadat ons saam gelees het gaan ons saam bid Philippense 3 vers 1 verder my broeders verblij jylle in die Heere dit is vir my nie lastig om die selfde dinge aan jylle te skrywe nie Dit gee jylle zekerheid en dit gee jylle zekerheid. Let op die honde, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding. Want ons is die besnijdnis, ons wat God in die geest dien en in Christus Jezus roem en nie op die vlees vertrou nie, alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer, ek is besnij op die aagste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, een hybreer uit die hybreers, wat die wet betref, een fariseer, wat Ywer betref, een vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid en die wet betref, onberispelik maar wat vir my wens was dit het ek om Christus wel skade geacht ja waarlik ek acht ook alle skade om die uitneemendheid van die kennis van Christus Jezus my Heere terwille van wie ek alles prijs gegee het en as drek beskou om Christus as wens te verkry en in om gevind te word nie met my gerechtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat door die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is, door die geloof, so dat ek om kan ken, en die kracht van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy leide, terwyl ek aan sy dood gelijkvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook, door Christus Jezus, gegryp is. Broeders, ek reken nie dat, ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, en strek my uit, na wat voor is, en jaag die doel, om die prijs te verkryf, van die hoë roeping van God in Christus Jezus. Laat ons allemaal dan wat volmaak so gesind wees, en as jy anders gesind is, sal God het ook aan jy openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens die selfde wandel, laat ons eens gesind wees, wees ook my navolgers broeders, en let op die wat so wandel soos jy ook ons tot voorbeeld het. Want baie, wie ek jylle dit dikwils gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vijande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook as verlosser verwacht die Heere Jezus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardoor hy ook alles aan homself kan onderwerp. Het tot so ver ons skriflezing mag die Heere verheerlik word dier die verkondiging van sy woord kom ons bid saam. vader wat in die hemel is ons dank u Heere vir die voorrecht dat ons u kan ken dat ons kan weet daar is een God maar meer as dit dat ons kan weet, u is nie net een God wat alles gemaakt het al machtig een kant ver nie maar u is ook ons vader wat dier die heilige gees in ons harte woon hier die Jezus wat die belofte aan ons gee dat jy met ons is al die daar tot aan die volleinding van die wereld jy is Emmanuel, God met ons dat jy in psalm 121 beskrywe jy is die skadewee ons kan vir jy nie weghaard nie, jy is heel by ons jy is ons bewaarder jy is ons beskermer en dit het ons ook ervaar die afgelope tyd hier met hierdie storms in Kreesdorp en ons dank jy verlevens wat gespaar is stank jy heren dat ons ook die stem hoor dier die wind, dier die natuur soos die dikpels in die oud testament met die volk gepraat het dier die natuur tekens praat die ook nou en ons bid maak ons gehoor saam heren dat ons dit sal in acht neem, dat ons daarop sal let dat ons weet die beskrywe die Heilige Geest vir ons soos die wind, wat ons nie weet waar vandaan ek kom, maar waar jy nie gaan nie, maar dat ons weet die Heilige Geest woon in ons. Jy herinner ons dier die rampe wat gebeur, dat ons steeds in die zondige wereld lewe wat onderworpe is aan die straf op die zonde en die mensdoms verwerping van jy nadem na en Eva. Maar ons dank jy dat dit ons ook daarin herinner dat jy kom soos wat hierdie hoofdstuk ook beskrywe jyre Jezus, ons verwacht u van die jemele. En nou is ons gebed jyre, dat jy ons krachtig sal toeris, vir ons roeping in die koninkryk. En ons wil vraag jyre, begin in ons harte en ons verstande, en ons verstande, laat ons ook van harte jy sal dien, met ijwer, met passie, en die koninkryk werkzaam sal wees. die koninkryk, dat ons een inpak sal hee, dit vraag ons in die naam van Jezus, Amen. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, is altyd een groot verlichting, as jy na, A lang marathon die wenstreep bereik. In my jong dag had ek ook probeer om so'n halve marathon of wat te hardop, dit was so'n paar jaar, twee jaar terug, nee? en iets ervaar van wat het is, wanneer die mens bezig is en jy, jy sien hoe die kilometers die een na die ander verby gaan, jy is bewus van jou voete wat begin seer raak, en jou asem wat begin kort raak, en jou bene, jou spieren, wat nie bekie sikkel om buiten te hou met die tred, maar wat een verlichting dat jy uiteindelik kan ophou, dat jy nog een medaaliekie ontvang. Wanneer Paulus praat oor die geloof en die wijse waarop die Heere die gemeente in Filippi versterk in hulle leiding en beproeving, dan gee jy vir hulle een kykje op hierdie marathon wat hy bezig is om te voltooi en beskryf hy ook in te dat hy na by die einde is, dat hy reeds die windpaal kan sien. Hy skryf in ons tekstvers, ek span my in om by die windstreep te kom, so dat ek die hemelse prijs kan behaal, dis hoe een vertaling dit stel. Vers 12, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook dier Christus Jezus gegryp is. Ek jaag daarna. In 2 Timotheus 4 beskryf Paulus dit, hy sê die tyd van my dood is voor die deur, ek het die goeie wetloop afgeleem, ek het die wenstreep bereik. Hier een vraag vandag vir jou en vir my dier die gedeelte, hoe vorder jy op jou wetloop? Ons het nou die voorracht gehad om nou twee finale haar katkesante en kaal ten wil van ochend te bevestig. En die bevestigingsformulier, die een meisiekie het net beleidnis van geloof afgeleid en die ander een het ook die volwassen doop ontvang. En in beide hierdie formulier, formuliere van die kerk staan daar, dat jy die wetloop moet voltooi. Die wetloop van die geloof. vir ons is dit soms een moeilike strijd, ons gaan soms door moeilike ty in ons leven, en ons is nie altyd seker, hoe lyk die pad voren toe nie, sê nie, nie altyd kans vir een moeilike pad nie, en toch weet ons, dat ons die wetloop moet klaarmaak, en dat ons net van die Heere die kracht ontvang, nou hier is viergoed, wat die Heere vir ons in Filippense vier sê, die eerste, gaan oor jou ingesteldheid, jou kop moet reg wees, Paulus praat daar oor. 2 praat hy oor jou inspanning. En dit is nou die oefening wat jy moet doen om die krachte te hee om hier die wetloop uiteindelik te voltooi. En dan praat hy oor jou doelwint. Hoekom doen jy dit? Wat leef vir jou voor? Wat is die wenstreep? En dan uiteindelik praat hy oor die prijs wat jy by die wenstreep krij. Kom ons kyk so een vir een hy hy die marathon wat beskryf word. Woos hy ingesteld het begin, hy nou praat oor hy die ruiltransaktie waarvan ons aan die begin gehoor het. Hy gees sy CV in by die gemeente in Filippi en dit is werkelijk indrukwekkend. Enige jood so gedink het wow, ek wens dit was my CV geweest. Want hy begin by die besnijdnis en die besnijdnis was een geweldige kwestie in Filippi. Nou wat daar gebeur het, hierdie was een klomp Grieke, wat tot bekering gekom het, en kinders van die Heere geword het, Christene geword het. Maar, soos in baie dorpe in daar die tijd, was daar ook in elke dorpie, een Jood of twee gewees. En daar was Jode wat deel was van hierdie gemeente, wat vir hulle gesê het, nee, nee, nee, nee, dit werk nie so nie, jylle Grieke moet allemaal die besnijdnis kry. En nou praat Paulus, baie ernstig daar oor. Kijk wat sê hy, hy sê in hierdie begin van hoofdstuk 3, drie, drie afdelings of kategorieën van mense, wat een probleem is, en wat een gevaar is vir die gemeente. Nommer 1, vers 2 sê hy, let op die honde. Nou ken ons die, die gelijkenis, of die verhaal, die geskiednis van die Heere Jezus, wat gepraat het met die vrou van, um, die Venetiese vrou, waar hulle gepraat het oor die krimmelkies van die oonkies en dat sy gesê het sy wil alles het maar net van die krimmelkies kry want die Heere Jezus het gesê die koos is vir die kinders nie vir die oonkies nie nou die honde was in daarie tyd beskryving van die heidene dit was kom ons maar sê soos vandag skeltname kry oor die ras kwestie in Zuid-Afrika en daarie tyd is skeltname gekry heiden is een hond genoem nou sê hier so let op die honde dan word daar is een heidense invloed in die gemeente in Filippi wat een gevaar is en een probleem is as hulle nog steeds wil hou by hierdie veel goede met Jupiter of in die Griekese goede dom het Zees en hulle Mars en al die goede Venus wat hulle aan bid het en wat hulle van die pad selfs Dionysos die drankgod was een probleem gewees in die gemeente hy sê let op die honde, die tweede ding wat hy sê is let op die slechte arbeiders met ander woorde ook in die gemeente was daar mense gewees wat nie met eiver en met passie vir die heren gewerk het waar die gemeente op een dwaalspoor gebring het, verkeerde indruk geskep het en nummer vier, ach nummer drie sê hy nou, let op die versnijding nou dit is een verskrikkelijke ding wat hy hier sê, dit is Wat eindelijk hiermee bedoel is, daar is mense wat soveel klem lee op die besnijdnis. Maar die besnijdnis is een joodse sientje op die achtste dag, een teken waar sy vooruit afgesnij is, als teken dat iets weggewerpt moet word, soos wat sonde weggewerpt moet word van jou as kind van die Heere, en dat jy so deel word van Godse volk. Maar hy noem dit hier een versnijding. Hy het nog steeds klemgeleid daarop, al het die Heere Jezus die teken van die doop ingestel, en wanneer hy dit noem een versnijding, dan beteken dit in die Grieks, dit wanneer jy iemand ontman, in die Bijbelse tyd. In die Bijbelse tyd was daar mense, wat harems gehad het, een trop vrouwens gehad het, en hulle is gewoonlik opgepas, dier slaaf, wat ontman is. Dit was nie vir hulle vreemd in daarie tyd nie. Hier noem hy die besnijdenis, iemand wat so klemle daarop, wat nie meer van toepassing is in die Christendom nie, een versnijding. En dan sê, as iemand nou sê, dit is belangrijk, ek kan het ook sê, want ek is op die achterlag besnij en luister en na my CV. Ek is uit die stam Benjamin, een ware Israeliet. Um, ek is iemand wat een Hebreer uit die Hebreers is. Ek was een fariseer, so goed het ek die wet geken. Ek was met soveel passie vir die jode, dat ek die gemeente van Christus vervolg het. En as jy moet gaan kyk, of ek die wet nagekom het, ek was onberuspelijk in my nakoming, nie net van die 10 geboeie nie, maar ook van die 600 geboeie wat die jode by die weet geskryf het. Dit is indrukwekkend. Die enige jode sal so baie trots wees daarop en ek dink die jode wat nou daar in die gemeente gesit het en hierdie sefie gehoor het, het gedink joh, rechtmerkie, ek, ek wens ek kan ook al hierdie dinge sê vir myself. Maar dan sê hy iets verskrikkeliks. Hy sê al hierdie dinge beskou ek nie net as iets wat ek weggewerp het van my nie, kyk na nou vers 8, ek het het prijs gegeen, en ek beskou dit as trek. Ek gaan nie uitbreuk hierdie woord trek nie, want dis lelik. Maar hy sê met andere woorde, dit is vir my soos een hoop mist. Al die goed wat mense denk is prestaties, hulle krij bekers daarvoor, dit is iets om na te streven in die lewe, sê hy, dit vir my soos een hoop mis. Ek het het geruil vir iets beters. En wat is hier iets beters vers 8 sê, om Christus as winst te verkry. Vers 7, maar wat vir my winst was, dit het ek om Christus wil skade geacht. Vers 8 sê, Ja, waarlik, ek acht ook alle skade om die uitneemendheid van die kennis van Christus Jezus, my Heere, ter wille van wie ek alles prijs gegeet. Weet jy, dit fascineer my. Het laat die mens baie diep dink oor jou self, oor jou leven, oor jou prioriteiten. Wat is vir jou belangrik? As jy nou moet dink, jy is nou een van die huisies wat alles nou wegwaai, wat is die dinge wat jy sou wil redt uit jou huisie uit? As jy dink aan jou verhoudinge met mense, wat er weeg vir jou die zwaarste? As jy dink aan die invloede op jou leven, wat is vir jou die belangrijkste? As jy dink dit wat jy besit op aarde, wat is vir jou die kostbaarste? jou die kostbaarste? En die vraag is, besef jy uit dit wat ons hier lees, hoe belangrijk dit is, hoe zwaar dit moet weeg in jou leven, om Jezus Christus te ken? Besef jy wat een onzaglike voorig het jy, om Jezus te ken as jou verlosser? Nou kyk as een jongman op een meisie verlief raak, dan hoef jy die ou nie te smeek om uit te vind van wat er chokolade hou die meisie, van wat er reekwater hou sy, van wat er plomme hou sy, van wat er muziek, van wat er films hou sy nie. Hy leer dit sommer van self, spontaan, sonder dat iemand hoef om te smeek om dit te doen. Sy liefde, sy verliefdheid op daar die stadium nog, maak dat hy sonder moeite hierdie leerproces, wat gewoonlik baie sleg is om te leer, jy is nie lis vir boeken en ure achter die studeertafel nie, maar om een meisie te leer ken is geen moeite vir een verliefde jongman nie. Paulus beskryf dit wat vir hom kostbaar was het hy achter hom gesit vir een reden, dit is om Jezus Christus te leer ken om as winst te krijg om eerste prioriteit in sy leven te maak. Baie mense kom aan die einde van hulle leven, en dan vraag hulle hierdie vraag, was my leven werkelijk sinvol? Het my leven een inpak gehad? Gaan daar mense wees wat my gaan mis, as ek nie meer daar is nie? het my leven sy doel bereik. En Paulus sê op hierdie vraag in Filippense 3 nie net, ja nie, hy sê dit moet. Jou leven, my broeder en suster, moet een inpak maak. Hier in die kerk van die Heere. Waar jy woon, waar die Heere jou plaas, daar moet het een inpak heen. En het het alleen een impact as jy gedrui word dier jou die verhouding met Jezus Christus. En dit is iets om oor na te dink. Baie mense het baie dinge in hulle leven wat hulle najaag en andere ons het min dinge wat hulle in hulle leven ja, najaag, na, maar die, uiteindelijk die sin van jou leven word saamgevat in die Bijbel dier een begrip en dit is om God te verheerlik. Jesaja 43 vers 7 sê die Heere dat hy sy volk gemaakt het, ek het hom geskapen geformeer tot my eer, dit is die doel, hoe kom die Heere mense maak, om hom te verheerlik, en om in hier die doel te beantwoord, dat jou lewe God kan verheerlik, het hy sy Seen Jezus Christus gestuur, so dat jy wat vir Jezus ken, kan besef, sy kruis, was die hoogtepunt van die mensdomse geskiednis, waardoor God verheerlik is. Kijk bykie saam met my, na nou hoe die Heere Jezus praat, hier in Johannes hoofstuk 17. In Johannes hoofstuk 17 praat die Heere Jezus met die Vader. Luister wat sê in vers 1, dit het Jezus gespreek, en hy het sy oor na die hemel opgehef en gesê, vader die uur het gekom verheerlik u sien so dat u sien u ook kan verheerlik die onverstaanbare verheerliking van God het is wat God van homself sê wat hy wil hee ek luister na een predikant wat praat oor een klomp mense wat een geweldige impact en invloed het op ons tyd, hy noem name van mense soos Brad Pitt, soos Oprah Winfrey, hy noem beroemde televisie aanbieders en skrywers, wat op een punt gekom het waar hulle gesê het, nie wat, op hierdie Jesus en op sy kerk draai hulle hulle rug, want vir hulle lyk het net na iemand, wat omself wil verheerlik. Aan die ander kant sê, hy is daar mense wat precies die selfde sê, dis ook ons God aanbid, want hy moet verheerlik word, wanneer hy die reële Bijbel en die al sy openbaring sê, hy moet verheerlik word, dan buig ons vandag daarvoor en sê, dis waar, wat een voorrecht, dat ons om kan ken, as die God wat ons geskaap het met hierdie een levens en dit is om om te verheerlik wat een tragedie dat mense dit miskyk dat hulle denk dis nie vir hulle aanvaarbaar nie, een God wat homsel verheerlik wat verheerlik moet word maar dis kom my God is want hy moet verheerlik word. Sy grootste openbaring aan die mens is dat hy die God is wat verheerlik moet word. Dus hoe so kom hy een skepping daar gestel het en mense soos ek en jy. Wat is jou grootste doel? Kom ek draai dit om. Het jy al daar oor nagedink hoe kom pleeg mense selfmoord Een antwoord is dat mense selfmoord pleeg omdat hulle bitter ongelukkig is. Hulle is so ongelukkig dat hulle nie meer kan sien vir die lewe en sy sorge en sy probleme nie. En hulle dink verkeerdlik dat hulle dier einde daarin te maak, hulle daarvan verlos kan word. Die bybelse antwoord op dit is dat ware Leidskap, dit wat hy hier beskryf in Filippense blijmoedigheid vreegte, gelukkig wees wat recht dier die Filippense vir ons geteken word kom juist daar na vore wanneer jy God verheerlik dan is een mens eindelijk gelukkig al die ander ding is tydelik Dit gaan verby. Tijdelike aardse dingetjies. Die eeuwige geluk is iemand wat in sy verhouding met die Heer Jezus Christus daarin sy vreeg vind. En die oomlik as ek meer en meer my in die Heere verlustig, salm 37 wat ons gesing het, dan word God verheerlik. Deur my Paulus praat oor sy ingesteld het sy kop moet recht wees. Dit wat vir hom belangrijk was, beskou hy as een hoop mis. Hoekom? Want hy span hom in om Jezus te ken. Hy doen moeite daarmee. En Dit is waar jy jou oefeninge krij dier elke dag wanneer jy jou bybel oopmaak en jou stilte tyd vir jouself hierdie vraag af te vraag wat het ek uit hierdie gedeelte geleer oor God, wat het hy om aan my openbaar oor homself en oor my verhouding met hom wil die uitdag, doen het bekie die week elke keer dat sy die bybel oopmaak vraag hierdie twee vraag, wat sê hierdie gedeelte vir my oor God en wat sê dit vir my oor my verhouding met die Heere denk ek het, het al met die gedeel, die uitspraak van, jy die pekker, wat gesê het, mens moet nooit, so, jou aandag laat aftrek, dier enig iets in die bybel wat jy lees, dat jou aandag van Jezus afgetrek word, van God afgetrek word. Wat is die doelwit? Hy sê, ek span my in, om die wenstreep te bereik. Wat is die wenstreep, waarvan hy hier praat. Sê in die gedeelte hoe Paulus vir ons beskryf, uiteindelik verwag ons Jezus vanuit die hemel, wanneer hy weerkom, vergeet die dinge wat achter is, ek strek my uit aan wat voor is, ek jaag die doel om die prijs te verkryf van die hoë roeping van God in Christus Jezus. En dan praat hy weer vers 15 oor die gesintheid van Jezus wat ons leer ken het in hoofdstuk 2 wat homself leeg gemaakt het van sy godelike heerlijkheid om die verlossing te bring aan die kruis en dan uiteindelijk sê hy hy praat weer vers 16 oor die eensgesintheid van die gemeente mense wat so wandel dat hulle een voorbeeld is terwyl daar mense is, wat die teendeel net aardse dinge bedink, die Heere sê vir jou en vir my, is beter as beter is dit. Die lewe is meer as net jou behoeftes van hier en nou, dit gaan oor Godse verheerliking tot in eeuwigheid. De trefmens vers 20, van hy ons burgerskap is in die hemele. Het bereik uiteindelijk die wenstreep, wanneer die Heere Jezus weerkomt, wanneer ons ons laatste asem hier uitblaas. En dan beskryf hy dit, in een oomlik sal hy ook ons vernederde lichame verander vers 21 na sy verheerlikte lichaam. Die prijs wat hy beskryf, is die eeuwige lewe by God. In die bybelse tyd, as iemand een wetloop een marathon voltoe het, het hy lorierkraans gekry. Vandaag kry hy medailles. Kijk hoe beskryf die heren dit in 2 Timotheus 4, die tyd van my dood is voor die deur, ek het die goeie wetloop afgeleid, ek het die wensdree bereikt, ek het gelovig en tyd volgehou, nou wacht die oorwinnaars kroon vir my, die lewe by God. My broeder en sister, elke keer as ons so'n ding beleef, soos hierdie week met hierdie storms, dan herinner die heren ons, rik en ons net bykie weer, terug op sy bad, sê vir jou, die laatste enkie van die marathon is nog voor. Verskoon my laat ek nou iets oor myself met die deel, ons het um, die half marathon gehartloop van die Two Oceans in Kaapstad, daar toe ons in die vrystaat gebleid het. Ek het in die dorp geoeven en een van ons vriende het op die plaas geoefen. En ons rai toe af, maar wat toe gebeur, toe ons nou af rai, want het was altyd die naweek, wat het die paasnaweek is, ons het net die nachtmaal klaar, die ochend acht hier bedien, in die vry staat, spring ons in die karre, en ons rai af, Maar toe ons by Heksreveur van Leij, kom daarvoor woester, toe breek hulle kombi. en toe moet ek die oukies nou sleep, na Hermanus toe, waar ons oorgeblei het, met ons karrekie, en ek sleep hulle toe nou, al die pad, so toe ons in Hermanus aankom, 4 uur die ochend, toe moet ons weer in die kaars spring, want 6 uur het die marathon begin. So ons is bieke moeg gewees, toe ons daar weggespring het. En ek sê toe, vir hierdie vriendin van ons man, dis nie een probleem nie, al wat jy doen is, ek het nou geoefen by die vorige halfmarathon, hier by Hartebeespoordam daar, om die dam halfmarathon. Al wat jy doen is, Jy het draf so die afdraandjies en die opdraandjies stap jy en as jy weer sien is die marathon verby en kry jy jou medalje. En as jy dit gedoen, ons het so gedraf, maar wat ek nie besef het nie. Van die negende kilometer af was dit net 'n opdraande. Jy so het ons by die 4 en 'n half kilometer merk kom wat nog 4 en 'n kilometer oor is. Toe sien die mense langs die kant van ons hoorie hele gaan het nie maak nie. As jy 'n medalje wil kry, moet jy al begin holla dit klap en toe begin ons, en ons het in die tyd ons behaar by die windpaal kom, heel te mal gedeedreer, sy het begin heel te mal, um, amper flauw word ek sien toe daar kom die man al met die lint aan waar die afsnijmerk is die ouwens na omgaan nie, en ek hartelijk laat het klap en hy die streep net so achter my voorbij gevat, dat ek nog so medaaliekie kon kry Nee, net, gemaakt Vandag wanneer ons na nou hierdie stuk luister waar Paulus beskryf vir hierdie gemeente dan moedig hy aan, my sê net soos 'n kakkesand wat belydenis van geloof aflei wat in die formulier hoor. Ja, weet jy op het nou begin. Voltooi hierdie wedloop. Hou jou oë op Jezus. Span jou in. Dan het ons vandag nodig om te hoor, elkeen van ons, kry jou kop reg as jou prioriteite verkeerd is, dan gaan hierdie baan vir jou een hindernis baan wees. Nummer 2, span jou in, doe dit met passie. Verskoon my, laat ek nog daarop uitbrei, maar ek wil vir jy sê, dit is iets wat my fascineer, as ek iemand dopbou wat sy werk doen met passie die al vir is gesien met die tang met die spanner in sy hand die dinge kom nie terecht <laughs> die al vir broer Gert gesien met die eister in sy hand, broeder Laurie, broeder Erik met die rekenaar in die hand die vonken, broeder Erik sy oor, as hy nou bezig is met die linings waarvan ek nou niks weet nie iemand wat hulle werk met passie doen dit fascineer my, en dan kom die Heer in hierdie gedeelte, en hy sê vir ons, jou Christenskap, lewe dit uit met passie, jaag dit na, my nie begin uitsak, slaap handen, lam knie, begin kry hier op die 4,5 kilometer merk nie, Perker het hierdie week, in die preek iets gesê, wat my geweldig getref het, hy het gesê, wat er inpak het jy, waar jy op die oomlik is, gaan mense jou mis in die gemeente, as jy nou na ander gemeente toe gaan. Net wat mens denk. En dan beskryf hy, mense wat hy in sy gemeente beleef het, wat met passie die heren denk en ek is so dankbaar vir soveel lidmaat, wat hulle liefde vir die Heere uitleef, in hulle huis, in hulle hevelik, in hulle buurt, in hulle werk, in die lichaam van die Heere Jezus hier in sy kerk. Dan sê die Heere uiteindelijk, hou die doelwit voor oe, hou jou oe op die Heere Jezus, net om om te ken, is iets geweldig, doen moeite daarmee om die persoon wat jy met die volmaakte liefde lief het sy liefde elke dag in sy woord raak te sê leer dit en dan het die prijs leef voor die hemelse prijs want hoe om die gan ek het maak my broeder, my sester dan 10 vers 28 sê dit is nie jou kommer nie die heren sê Ek gee hulle die eeuwige lewe en hulle sal nooit verloorig gaan nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dis sy verantwoordelikheid. En die Heere Jezus sal jou tot by die wenstreep bring, al sleep hy jou tot daar. Hy loos nie sy kinders alleen nie. Wat een genade. Kom ons loof die Heere, kom ons aanbid om, kom ons bid sam. Heere Jezus, dit is met vrees en ontsag en geweldige respect dat ons soos Paulus probeer sê Heere, al die ander dinge die aardse dinge is vir ons waardeloos as ons net ie kan ken, Heere Jezus. Dit oortref alles in waarde. Heere, wil nie gee dat ons ons prioriteiten sal recht as ons vandag en op die oomlik besef, dit is nie so nie as ander goed wat vir ons belangriker is as u. Heer Jezus ons is so bevoorig om u te ken en nie net u te ken maar in een liefdesverhouding met u te staan as ons God en ons Verlosser. Ons wil alles inspann om u te verheerlik. Ons weet dat u God is. Ons weet dat u verheerlik moet word. Heere Jezus, ons bid soos u toe u met die Vader gepraat het in hoofstuk 17 van Johannes. Heere, word verheerlijk. En dit wat ons sê, wat ons doen, wat ons denk, wat ons sing, en dit wat ons bid, werk dier ons, ten spuite van ons, krachtig dier die gees. Ons vraag het in die naam van Jezus ons verloster, Amen.